Розділ 34. Агріпіна Тихонівна. Повільно повертався Мишко додому. Отже, він не побачив цього таємничого незнайомця. Однак все це дуже підозріло. І вийшов той чоловік через чорний хід, і продавець вів себе якось насторожено, і Борька жила сюди ходить. Уже підійшовши до свого будинку, Мишко подумав про віяло, і дивна догадка промайнула раптом в його мозку. Коли дідок згорнув віяло, воно стало подібне до піхов. І кільце, як ободок. Отже, невже це піхви? Схвильований цією догадкою, він побіг розшукувати друзів. Він знайшов їх на квартирі у Генки. Хлопці сиділи за столом. Славик лініював папір, а Генка щось писав. Він з ногами вибрався на стілець і майже зовсім ліг на стіл. Проти них сиділа Агріпіна Тихонівна. На кінчику її носа трималися окуляри в залізній оправі. Вона глянула поверх них на Мишка, що увійшов у кімнату. Потім знову почала диктувати, відсовуючи від себе листок, який вона тримала високо над столом на рівні очей. «Рубцова Ганна Григорівна», – повільно диктувала Гріпіна Піханівна. «Написав, акуратніше, акуратніше пиши, не спіши. Так, Семенова Євдокія Гаврилівна». «Дивись, Мишко!» Крикнув Генка. «У мене нова посада! Секретар жін відділу!» Він весело захихікав. «Не крутись!» – римнула Агрипіна Тихонівна. «Весь листок замажеш!» Мешко заглянув через плече Генки. Список співробітниць снувального цеху, що закінчили школу ліквідації неписьменності. Проти кожного прізвища стояв рік народження. Молодше сорока років не було нікого. «Крутишся!» – продовжувала бурчати Агрипіна Тихонівна. «Он, Славик, як акуратно малює, а ти все крутишся. Ну, написав Євдокію Гаврилівну». «Написав, написав, давайте далі. І чого ви надумали старих жінок учити?» А Гріпіна Тихонівна повільно подивилася на Генку. «Як чому? Це ти що, серйоз? Генка ніби засоромився, але задирикувато продовжував. «Звичайно, всерйоз, ось!» Він показав перому список. «П'ятдесят чотири роки! Ну для чого їй грамота?» «Он який ти, виявляється?» – повільно промовила Гріппіна Тиханівна і зняла окуляри. «Он який? А я й не знала». «А чого, чого ви?» – зовсім зніяковів Генка. «Он воно що?» – знову промовила Гріппіна Тиханівна, продовжуючи уважно дивитися на Генку. «Тобі виходить одному грамота потрібна». «Я не...» «Мовчи, не перебивай!» Так, значить, тобі одному грамота потрібна. Для тебе одного все це здобуто. Так, по-твоєму. А Семенова сорок років на фабриці горбгнула. То їй виходить так темною бабою і помирати? І я, отже, теж даремно вчилася. Двох синів у громадянську поховала. Щоб, значить, Генка вчився. А я, як була, так, щоб і залишилась. А на Саф'єву з підвалу в квартиру переселили. Теж, виходить, даремно. Могла б і в підвалі померти. Адже 60 років у ньому прожила». Так виходить по твоєму, га? Скажи. Тютю, плачучим голосом закричав Генка. Ви мене не зрозуміли, я жартама. Прекрасно зрозуміла, відрізала Гріпіна Тиханівна. Прекрасно, добродію мій зрозуміла. Та не думала, не гадала Геннадію, що ти такий. Не думала, що ти таке уявлення маєш про трудящу людину. Тютю, упалим голосом прошепотів Генка, не піднімаючи очей від столу. Тютю. Я не подумавши, сказав. Ну, ну, не подумав і сказав дурницю. Ото бо, повчально промовила Гріпіна Тиханівна, а треба думати. Слово не горобець, вилетить не спіймаєш. Вона важко підняла стільця. Гаразд, повину голову й меч не січе, а іншого разу думай.